Élmény és művészet Té Viktort, a festőt, fölrepítették a világűrbe. Nem ő volt az első utas, de ő volt az első művész az űrben. Hat napot volt oda. Félúton járva megkérdezték tőle, mit akar inkább látni. A Szaturnusz gyűrűit, e vagy a napfoltjait? Neki nagyjából mindegy, mondta Té. Akkor inkább a napfoltokat mutatják meg neki. Egy festőnek talán az az érdekesebb. Talán igen, mondta té. Visszaérkezése után unott arccal konok hallgatásba merülve ült az újságírók közt a kozmikus repülőtér éttermében. Kérdéseikre nem válaszolt. Egész idő alatt azt a narancsot bámulta, amit az egyik riporter meghámozott. Néhány hét múlva azonban jelentős változás mutatkozott festői látásmódjában. Híres olajbogyó és biliárdgolyó csendéletein az volt az ő úgynevezett olajzöld korszaka. Megjelentek az első narancsok. Öregkorában már citromokat is festett, legvégül még tyúktojásokat is. De a narancs egyetlen vásznáról sem hiányzott. Ekkor lett nagy festő belőle.